aurreka jaialdia izpide izanen dugu datozen e, minutuetan eta horretarako hemen dugu antolatzaileetako bat Amaia Dominguez, kaixo, Amaia, egunon? Egunon Bueno, ba, e, Nafarroako aurreka jaialdia aurrera doa e, martxoaren emeretzan hasi zen, ez hogeita iruan markatu, martxoaren hogeita iruan hasi zen, eta bueno, dagoeneko azken e, kanporaketa izanen dugu berrri osarien asteburu honetan larun batean eta tira. E, bueno, lehennik eta behin e, amaia nola doa e, aurkantari txapelketa hau e, ez baddakitze oso goiz dela valorazioak egiteko baina azken kanporaketak nola joan dira. Ba, edezke, edezke, jazan mm. maia polita dago, eta bueno, maia baino e, bueno, kantak eta haumen parte hartzea eta oso ugaritza izaten adida, eta mm. bai, edarra, edarra benetan bai. Bueno, eta e, itzein dezagun orduan, berri eginen egin den kanporaketa horrietaz, horretaz, e, zenbat aurrek, zenbat taldek, zenbat partaide izanen, izanen dira horretan. Ba, bueno, baditugu, bastandik, kanta batekin, mm -hmm. mutiluatik, lekaroztik, zangoetxatik, zanfermin ikastolatik, elizondotik ere badatoz, eta lakuntzako muzika eskolatik ere partai diak, beraz. Mm -hmm. Bueno, esotara amar kanta ditugu. Amar kanta, eta, bueno, horotarikoak izanen diraz. Normalean, e, aurkantari txapelketan ere, ba, han izaten da, ba, ezaugahirretako bat, ez? Bai, hori da, hori da. Mm -hmm. Bai, baitu gainera bueno, izaten da normalean e, edo bakarlarien parte hartzea edo binaka bikoteka mm -hmm. edo taldeka eta omen bueno, talde anitza daude eta nahiko kopuru handikoak mm Hemen -hmm. bai. erabakiko da e, okeerez banagon Nafarroko irabazlea e, gero final Euskal Herrri mailako finala burlatan eginan delako ez. Baina bueno, hau ez da, hau ez da finala e, eman aldiannetan ez da erabakiko mm -hmm. baizik honen ondoren onru kontutan hartuta mm -hmm. bai Artikakoa tuterakoa e, april kamairuan maiion mm -hmm. eszan zena eta hau irugarun, hau, kontutan mm -hmm. hartuta guztiekin e, bueno ba, valorazio bat egingo da eta hortik lau lau kanta besterik ez eingo ditugu mm -hmm. beraz... Bueno, ea, zaila, zaila izango da. Kera, kera. Bai, e, horiek komentatu behar nizun, zeren eta hemen behirri osagrien amar bat kanturen artean aukeratu behar baldin baduzue, eta, eta horri ez gainera ba, beste finalen artean ere, zerbait? Bai, beste bat kantu behar. Horri da, e, da bazkenean kantu piloa da, eta epaimaiak <hum> suposatzen dut, zaila izanen duela. Horri da, horri da. Mm Hori -hmm. gainera, bueno, eberkiari didateratzen, lan bikainain dute bai umek, bai Tabai, eta bai prestatzeiek eta ba, goita marbatkant tartean aukeratu behar da hortik lau hartu zaia, lan zaia mm, lan zaia, orain arteko zuk, ba, bueno, ba, kita, hau agian ez duzula esan, baina zuk orain arte favoritorik eh, izan alduzu <laughs> <laughs> <laughs> bueno, bai, bai ikusten duzula beno, ba, ba, maia polita atera dela ba, honetan edo beste honetan norokorrean oso jo denak baina asko asko begiratu berda Euskal Herri mailan izango delako mm -hmm. finala ta Bueno, leku bako itxetik obrena hartu mm -hmm. denez da, bai, bai baten bat ideian buruan badaukat, baina, bueno, ala ere, orendik, amarkanta falta dira. Bai, bai, bai, eta... dena ikusi behar da, ta... da. eta kaso sorpresaren bat izan dezakegu behirri ozako saion, akato. Mm -hmm. Bai, bai, hori Eta, e, bueno, urteak daramatza matza aurkantari txapelketak martxan, ez da, noiz eh, hasi ekimen hau? Ba, bu, e, ez dakita garrintxe bertan nik ere ezaten, aspaldi, bueno, bai... Bai, aspaldi ez, e, bai, ezan, ba. ez ba, bai, bai, bai, ezan berriazkoa urte zehatza esatea baina, bai, ezan, e, e, urte asko dira, ez urte mordoa. Bai, urte mm. mordoa ni, bueno, zartu nintzen duela asko eta jadanik, baze, goen, eberaz. Mm -hmm. <laughs> bai, jadanik zahirriazen eta hortik gainera talentu handiak pasa, pasa dira, ez da? Bai, bai, bai, bai. Uh -huh. Bai, gerora ere, e, uste dut parte hartat hartzaileetako batzuek musikaren mundutik ere, e, ba, bidea egin dutela batzu batzuk, ez da? bai, bai, bai, ba, adibidez, nere parte hartu zuen talde bat izan zen eta ta gaur egune oso oso da le uh -huh. berrikoa, eta bueno, orrela bestein bat, sianeko eh abeslarita, bueno, bai, beste, Bai, bai, bai, talentu handiak, beraz, eh, arrobi mahoa daukagu hemen eh, eh, nafarroan, eh, ba, aurkantari egi dago kionez behintzat. Bai, bere helburua euskai kantuari eta artistei gultza da matea da. Mm -hmm. Ez agona e, e, araztea eta bai mm -hmm. hori da. Bai, horreak, horreak pausua egiteko. E, zeintzuk dira e, parte hartzeko arauak, ze nolako kantuak onartzen dituzu eta ze nolako e, parte hartzaileak? Bai, berez, e, zei urtetatik, mm -hmm. ama zei urtetara, bitarteko mm -hmm. umetagaztetxoen parte hartzea, eta e, kantak, prinsipioz ez dago mugarik, izan daiteke ezaguna, izan daiteke aspaldikoa, izan mm -hmm. daiteke berria, zormenezkoa, bai, adibidez, bueno, abes batzen kasuan, e, ez, etorri izan direla, bueno, orokorrean gehienez ez bat parta ireta gainera, zuzendarek gabe hau mm -hmm. da, bueno, tal agertzeko. Mm -hmm eta bezek er gutxi ba parta ideia que izan daitezke hori ba, lehenesan ezanduden bezala bakarlariak, bikotekak, taldeka mm. eta bueno zaiatzen gara, mabostetik gorako taldeak ez izaten baino aurten ere gehiagokoak izan dira. <laughs> bai, batzutan, bat e, bueno, malguagoak guagoak izan behar oh, duzu, ez, halako e, kontuekin. Bueno, ba honetan utziko dugu, gogoratuko dugu beraz, e, larun bat honetan, illako gehi eta zazpiak, reatxaleko zazpietatik aurrera, berriozarko entzunaretoan, ba, e, aurreka antari jaialdiaren e, kanporak eta izanen dugula, eta finala, Burlatan, bueno, Euskal Herri Mailako finalan burlatan izanen dela, hori noiz izanen da? E, ekainaren Ekañaren Ekainaren yan. Ekañaren 16a, bueno, baitzordu horrekin geldituko gara Amaia mm -hmm. Dominguez, Emilia Eskergurean izateagatik. E, Eta hurrengor arte. Hurrengor arte, bai.